«Навіщо він усе це вигадав?» – перепитав слідчий і відчув, як йому нестримно. Перше за два роки, відколи кинув пити, хочеться ковтнути горілки. Я теж питав себе про це. Розумієш, його щоденник насправді не був щоденником. Написаний він в основному протягом останніх двох-трьох місяців перед тим, як Георгій зґвалтував цю Глорію. Отже, ти вважаєш, що він її зґвалтував? Так. Це його єдиний реальний злочин, якого не визнає ні він, ні жертва. Як ти дізнався про щоденник? – спитала дружина. Він сам признався? Ні. Але то були два загальні зошити, на обкладинці яких стояла назва фірми, яка їх випустила. Я подзвонив у ту фірму і дізнався, що вони почали випускати їх лише в січні. Тоді ж через кілька тижнів приватний торговець привіз партію зошитів до Старої Вишні. Він і пригадав, що серед його покупців був і Георгій Лащук. Отож, свого щоденника він міг почати писати не раніше січня. Слідчий помовчав і почув, як пришвидшено дихає дружина. Подумав, що цікавості людина ніколи не позбудеться, надто жінка. Йому раптом не знати чого стало соромно за своє благополуччя, за цю затишну спальню за цей інтимний вогник настінного бра обіч подружнього ложа. Він, очевидно, таки кохав цю Глорію, сказав слідчий після довгої паузи. Кохав і страждав від того, що кохає справді калічку, певною мірою потвору фізично і душевно. А може і не потвору. Відчував, що треба робити вибір, і не міг його зробити. І тоді, мстячи самому собі, зґвалтував її, але продовжував у глибині душі кохати, розумів свій гріх. З кожним днем ладен був прийняти все більшу покару і не в силі признатися у зґвалтуванні, сам вигадав собі тяжку обмову, готовий до будь-якої спокути». А зриви, напади люті в дитинстві вони були. Була і травма, сказав слідчий. Травма завдана судом над його дядьком Іваном, якого він досі в глибині душі вважає невинним. Але насправді з часом він переріс ту страшну хворобу. Втім, може, його потяг до Глорії був підштовхнутий несвідомим прагненням зробити її щасливою. Бо всі люди чимось обділені, я так зрозумів, здаються йому такими, що потребують захисту. Але не зміг, не зумів, не ет, що казати, життя. Вони помовчали, дружина вткнулася чоловікові в плече, і йому на якусь мить здалося, що жінка, яку він вважав добре знає, також безмовно просить в нього захисту. Від кого чи від чого? Але навіщо він обмовляв себе? Це бажання виникло вже потім. Спочатку він, очевидно, вирішив просто розповісти, вилити на папір все, що відбувалося з ним після приїзду до Старої Вишні. Вже тоді він, мов би, виправдував себе, плутаючи фантазії з реальністю. До того ж, зустріч з жебраком, який чекав міфічного суддю, що має приїхати і навести лад у місті, наклала свій відбиток, як і потрясіння від смертей Людмили Черняк і Ніли Трачук, і судді Бушняка. А потім додалося зґвалтування Глорії. «Що ж буде далі?» – прошептала дружина слідчого після довгої паузи. «Він, мабуть, залишиться у Старій Вишні», – сказав чоловік, – «хоча суддею вже не буде. Юристи тепер потрібні. Знайди якусь роботу, хіба що...» «Хіба що, розумієш, я вчора зустрів цю Глорію, і мені здалося, що вона вагітна. Ти вважаєш, що між ними можливе примирення?» Болісна гримаса спотворила на мить обличчя дружини слідчого. «Так», – сказав слідчий, – «я так і вважаю. Треба вірити, що між ними...» що це можливо. «Я б хотіла їм допомогти», сказала дружина слідчого дуже тихо після довгої затяжної паузи. «Їм?» «Їм обом», уточнила дружина слідчого. «Хоча мені здається, ти надто просто все пояснюєш». «Надто просто?» здивовано перепитав слідчий. Дружина слідчого мовчала. Стару вишню дедалі щільніше огортала ніч. Великий чорний звір гладив м'якими подушечками пальців зі схованими кіхтями на півсонне містечко, в оселях якого все ж світилося